נתנאל בן צואר, לזבולון אליאב בן חילון, לבני יוסף, לאפרים אלישמע בן עמיהוד, למנשה גמליאל בן פדצור, לבנימין אבידן בן גדעוני, לדן אחיעזר בן עמישדי, לאשר פגעיאל בן עכרן, לגד אליאסף בן דהואל, לנפתלי עכירה בן עינן. אלה קרואי העדה, נשיאי מטות אבותם, ראשי אלפי ישראל הם. ויקח משה ואהרן את האנשים האלה אשר נקבו בשמות. ואת כל העדה הקהילו באחד לחודש השני, והתיילדו על משפחותם לבית אבותם, במספר שמות, מבין עשרים שנה ומעלה לגולגלותם. כאשר ציווה אדוני את משה, ויפקדם במדבר סיני. ויהיו בני ראובן בכור ישראל. תולדותם למשפחותם, לבית אבותם, במספר שמות לגולגלותם, כל זכר מבין עשרים שנה ומעלה, כל יוצא צבא. פקודיהם למטה ראובן, שישה וארבעים אלף וחמש מאות. לבני שמעון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 פקודיהם למטה גד, 540,650. לבני יהודה. טולדותם למשפחותם לבית אבותם, במספר שמות, מבין 20 שנה ומעלה, כל יוצא צבא. פקודיהם למטה יהודה, 470,600. לבני ישכר. טולדותם למשפחותם לבית אבותם, במספר שמות. מבין עשרים שנה ומעלה, כל יוצאי צבא, פקודיהם למטה יששכר, ארבעה וחמישים אלף וארבע מאות. לבני זבולון. תולדותם למשפחותם, לבית אבותם, במספר שמות, מבין עשרים שנה ומעלה, כל יוצאי צבא, פקודיהם למטה זבולון, שבעה וחמישים אלף וארבע מאות. לבני יוסף, לבני אפרים. תולדותם למשפחותם לבית אבותם, במספר שמות מבין עשרים שנה ומעלה כל יוצא צבא, פקודיהם למטה אפרים, ארבעים אלף וחמש מאות. לבני מנשה. למשפחותם לבית אבותם, במספר שמות מבין שנה ומעלה כל יוצא צבא, פקודיהם למטה מנשה, שניים ושלושים אלף ומאתיים. לבני בנימין.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 והלוויים למטה אבותם לא הותפקדו בתוכם. וידבר אדוני אל משה לאמור, אך <אח> את מטה לוי לא תפקוד, ואת ראשם לא תישא בתוך בני ישראל. ועתה הפקד את הלוויים על משכן העדות, ועל כל כליו, ועל כל אשר לו, הם מייסעו את המשכן ואת כל כליו, והם ישרתו, וסביב למשכן יחנו.